На старовинній шафі у стилі барокко Бронко підозрівав, що кімнату здали разом з шафою, якої господарям ніде було подіти, а на дрова порубати – шкода. Виднілась гуцульська кераміка. Вся ця обстановка була знайома Бронкові ще з тих часів, коли він бігав до рити чи доходячої енциклопедії на уроки історії революційного руху в Росії. Сьогодні Рита видалась йому особливо втомленою. За останній час вона помітно схудла, що не зовсім корисно відбилось на її фігурі і обличчі. Строга позавуха зачіска, що так личила їй при овальній формі обличчя, Робила його тепер ще більше вугластим. Ви зажурені чимсь чи сердиті? Сердита. Четвертий рік, показала рукою на зошити. Вивчають французьку мову, а за винятком трьох відмінниць не могли впоратися з такою нескладною вправою, як приклади на інфінітів, з прийменником N для визначення двох рівночасних дій в реченні. При всій своїй повазі доходячої енциклопедії Бронко не повірив Риті, що єдина причина її невеселого настрою – це безграмотність у французькій її учениць. «Борис не заходив сьогодні до вас?» «Ні, власне, чекаю». «А ви коли його бачили?» Ще у четвер. Юлько бачив його вчора. І що? Стара історія. Слухайте, скільки йому Юлько не довбав голови, однаково, що горохом об стіну. Не хоче покидати нашого. І що ви йому зробите? Капітан покидає корабель останнім, каже. Йому треба втікати, доки не пізно у гори або на поліські болота. Всюди є свої люди, аби тільки його переконати. В нього один аргумент. Чому замість нього має хтось класти голову? Він каже, які б не були заслуги керівника, та який би він не був потрібний для справи, на випадок загрози він не має права рятуватись ціною чужого життя. Чорт його знає, може, у своїй основі і правильна думка. Юлько розповідав, що Борис розкричався на нього, ніби має вже досить всіх опікунів, тобто нас з вами, і хоче нарешті сам розпоряджатися собою. Рита заломила руки на потилиці, похитуючись в такт. «Яка велика вірність собі!» «Ви поговорите з ним ще. Постарайтесь переконати його. Правда?» «Розуміється, а ви?» «Себе залишаю на кінець. Маю ще один аргумент проти нього. Якщо і він не допоможе, тоді не знаю, що...» «Тоді почекаймо Бориса». «Та так, він повинен ось-ось надійти». Бронко, якби на ознаку того, що розмова переходить на іншу тему, взяв з стола відкриту книжку з ілюстрацією якогось театрального інтер'єра. «Читаєте?» «Егеш!» Взяла Рита книжку з рук і показала йому обкладинку. «Перський театр. Бертальса». Коли я чим знервована, то мушу читати речі найбільш віддалені від себе. Між іншим, вичитала я тут цікавий факт. У XIII столітті в Малій Азії був собі такий перський поет і професор богослов'я на ім'я Джалаладдін Румі. Одного разу той професор зустрів Дервіша незвичайної краси. Прозивали того Дервіша сонцем Тебриза, що по-перськи звучить «Шамсі Тебриз». Професор, побачивши красення Дервіша, відразу закохався в нього. Як це вам подобається? Він зробив Дервіша своїм наставником і цілими днями волочився за ним зовсім занехаївши свої заняття з учнями. Під час вуличної бійки, яка, правдоподібно, була спровокована учнями професора, один з них убив сонце Тебриза. Безмежна, ви чуєте, Броник, була туга поета і професора за своїм улюбленцем, бо, як бачите, кохання зробило його і поетом. Він присвятив померлому багато віршів. Причому свої вірші підписував не власним ім'ям, а ім'ям померлого улюбленця на доказ того, що особа автора повністю злилася з сонцем Тебриза. Найцікавіше, що поет-професор чи професор-теолог заснував орден Мевлі, присвячений пам'яті друга. На знак жалоби по шамсі Тебрис члени ордену носять траурний одяг – синьо-зелені мантії. Їх зборища проходять під акомпанемент тужливої мелодії флейти, що оспівує біль розлуки з коханцем. Секта існує по сьогоднішній день. Уявляйте собі, сім століть оплакується пам'ять вродливого «Дегенерата Дервіша!» «То тільки на Сході здатні на таку абсурдну, ненормальну любов!» «Так думаєте?» Рита розтягла голос. «Я знаю одного комуніста, що так безглуздо закохався в попадянку!» На бронковім лиці сіпнувся мускул. «Ви на кого натякаєте?» «Натякаю!» Товариші обурені вашим сліпим захопленням Річинською. Це моя особиста справа. Ще ніколи так зухвало не відповідав своїй вчительці. Коли будете жити на самітному острові, тоді ваші справи будуть виключно особисті. Чи, може, ви перестали вважати себе комуністом? Остання фраза була зайвою. Найгірше, що це саме відчув і Бронко. «Ви хотіли мене вколоти, товариш Ковалевська?» Був зримо задоволений з того, що ходяча енциклопедія вийшла свого стилю розмовляти з такими, як він. «А ви раді?» Бачите, коли людині не вистачає переконливих аргументів, вона, буває, починає грубити. Ви про мене? А про кого, на вашу думку? Я не то. Я лише не люблю, слухайте, коли вам здається, ніби я й надалі той хлопчик, що бігаю до вас на уроки. Мені щось інше здається. Мені здається, що різниця віку поміж нами ще не досягла цієї межі коли починають старатись грані років між такими, як ви і я. І тому поки що мій життєвий досвід домінує над вашим, що до деякої міри дає мені право читати вам мораль. Жаль мені, скажу вам відверто, стахи, як жінки і як людини. Перебив її. Нічого з неї не вийде, – товариш Ковалевська, бо виходить заміж за залізничника, забезпечений на державній посаді. Рита глипнула на нього строгим педагогічним поглядом. Ваша іронія не робить вам честі, а може це Стаха вам навмисне робить? Адже вона, наскільки я зорієнтувалась, і досі любить вас. Що Замало інтелігентна була для вас? Ви тільки що сказали, що моя іронія не робить мені честі. То чого ж ви? Розумію, маєте рацію. Будемо говорити без іронії. Я вже казала вам, що товариші осуджують вас. А я вам відповів, що не дозволю нікому втручатись. Ей, Броник! Блідо посміхнулася Рита. «Ви тільки що заявили, що ви вже не той хлопчик, який бігав до мене на уроки. Не бажаючи колоти вас, я думала, що у вас більше сили волі». Бронко прикусив верхню губу. Свідомо чи ні, кольнула його в найбільш болюче місце. «Чого ви зараз сила волі?» А може, я не хочу зрікатися дорогої мені людини? Я ж не кажу, що я не можу, але що не хочу? А крім усього іншого, мені здається, що нам не треба відмовлятись від будь-чого гарного і доброго, що є в тому таборі. Чи будуть це культурні надбання, чи живі люди? Це добра думка, але вона не ваша, а запозичена у Леніна. Хоч він про це трохи інакше сказав. Але ви, як бачу, вже й ідейну базу підвели під свій роман. Вчув теплінь на чолі. Мусив пригадати собі, що не сміє зірватись. А це не роман, Рито, а кохання – «За яке я буду зубами гристись?» Рита журно похитала головою. «Аби вам пізніше, броник, не довелося, пробачте за грубий вислів, лікті гристи?» Знову спалахнув бунтарський вогник на його лиці і згас, придушений якраз тією силою волі, брак якої закидала йому Рита. Це неделікатно, Рито, я ж люблю. Оближте, любов, як кажете, може бути злагідніючою обставиною, а не виправданням. А що до делікатності, то всі ми замало неделікатні у принципових питаннях, чи то, власне, занадто делікатні там, де треба рубати з плеча. «Бероник, послухайте мене, я знаю те середовище, я знаю, як воно всмоктує в себе людину, знаю теж, що людина, перш за все, продукт свого середовища, і тому ваша обрана, яка б вона не була з природи добра, належить перш за все, пробачте, що переб'ю, я знаю, що ви хочете сказати». «Яка б вона не була, вона все ж таки продукт свого середовища. А я вам відповім, що мені прикро за вас». «За мене?» – здвигнула плечима. «Ага, ви завжди були для мене зразком великого об'єктивного розуму. А в даному випадку ви, слухайте, не об'єктивні. Ви ж знаєте, що не завжди... Людина буває тільки продуктом свого середовища. Я не хочу порівнювати велике з малим. Я міг би навести приклади з біографій великих революціонерів, які походили якраз з кругів аристократії. Але я не буду шукати прикладів аж з історії. Візьму ближчий. От, наприклад, ви. Ви, товариш Ковалевська, Наскільки мені відомо, теж з буржуазії. Але вас не засмоктало ваше середовище. Ви ж органічно, не так, увійшли в наш клас? Я, Рита почервоніла, була, видимо, ображена самим порівнянням з Річинською. Я? Я хотіла б насамперед знати, хто дав вам право порівнювати мене з панною Річинською. Я зросла на революційних традиціях, хоч ті самі революціонери пізніше потоптали ті традиції у вільній Польщі. Я пішла у революційну боротьбу не через роман з революціонером. Бронко пустив плазом останню фразу. А я, до вашого відома, не сподіваюсь від Ольги і не чекаю, щоб вона стала революціонеркою, то тим більше це не дає вам права порівнювати її зі мною. Я зірвала своїм середовищем свідомо, духовно підготованою, а й то мені нелегко прийшлось. Тому я й хочу допомогти їй вирватися з цього солонцю. Рита послинила хусточку і стала старанно витирати на пальці пляму чорнила. Нервувала. Борис задовго не приходив. Не робіть, прошу вас, товаришу Завадка, пробачте за порівняння послуги жабі і не витягайте її з болота. Боюся, що вам надто дорого обійдеться ваша фантазія. Я не буду більше переконувати вас у тому, що це не фантазія, а серйозна справа мого життя. Якщо ви... Жінка, самі цього не розумієте, то не треба. Я знаю, що мені доведеться заплатити за свою сміливість, чи впертість, чи любов, чи як це збоку виглядає. Що ж, слухайте, як треба, то заплачу. Ретельно до гроша. Нікому не залишуся винним, сказав з пристрастю, нікому раптом Насторожився. Хтось іде, чи мені причулось? Борис, схопилася Рита. Пізнаю його кроки. Ви поговорите з ним, а потім залишите нас самих, чуєте? Цим разом Риту підвела її інтуїція. Увійшов Юлько Скиба. Був жовтий, як гарбуз. Рита зрозуміла все. Коли? Спитала лише. «Тільки що?» Впала коротка відповідь. «На квартирі?» «По дорозі до вас?» «Так». Сплила пальці так, що кісточки хруснули. «Польовий суд і кінець?» «Чого ж ви, хлопці, такі перестрашені? Цього і треба було чекати». «Рито?» Почав Бронко не своїм голосом. Був блідий і ніби брудний на обличчі. «Я розумію ваш намір, Броник, але не треба. Нічого мені не треба. Не турбуйтеся мною. А тепер, хлопці!» Схопилася обіруч за скроні. «Прошу, залишіть мене саму!» «Ми вас не лишимо!» Юлько заплакав. «Ні слова більше!» Рита відчинила двері. Здіть. «Хочу побути сама з ним у думках!» «Чого ви ще зволікаєте?» Бронко затиснув рот тильною стороною долоні і прожогом вибіг з кімнати. Юлько, ридаючи, припав до одвірка. З долонями на скронях, задивлена в одну точку, страшна своїм закам'янілим спокоєм, стояла товаришка Рита Валевська. Неля була певна, що її зв'язки з організацією порвалися остаточно. Перенесена хвороба декваліфікувала її як члена підпільного товариства. Проте до суду над Круком, незважаючи на цинічну заяву слідчого судді відносно ролі Славка Ілаковича в її завербуванні до організації, Неля по інерції ще очікувала сигналу від них. Ішла було вулицею і оглядалась, чи найде хто їй по п'ятах. Розумувала, зрештою, правильно. На якій моральній підставі має вона повірити Янічкові, що він сказав їй правду про Славка Ілаковича? Де впевненість, що це не провокаційний наклеп з боку слідчого судді? Зрештою, за всіма прикметами, останнє припущення навіть правдоподібніше за перше – коли відбувся суд над Круком, прокурор вимагав п'ятнадцять, присяжні змилосердились і дали вісім. Неля остаточно, хоч як це гірко, повірила, що Янічек таки говорив правду, ладній панєнце. Славко Ілакович довів свою відданість справі, і Неля стала непотрібна ні йому, ні організації. Добре, що на підмогу прийшло Нелі захворювання, а то ще невідомо, який поворот взяли б її справи. Позбувшись нездорових ілюзій, Неля стала приходити до душевної рівноваги. Була шлюбною жінкою своєму коханому, і їй поки що цього вистачало. Відчувала опіку чоловіка і навіталі. Ніхто тепер не збирався сватати її, спекулювати її вродою, чи хоч би залицятись до неї. Бо ж була мужаткою, про що свідчила шлюбна обручка на пальці. Була безпечна. Була недоторкана, ніби посол. Нолі, ме, тангере. Не чіпай мене. Занурилась у свій внутрішній світ, як черв'як, з народного прислів'я у хрін. Не хотіла чути, буквально затикала пальцями вуха, не хотіла бачити, як оточення сприйняло її вибрик. Почувала гордість за себе, спромоглась на відвагу стати на прю з усталеними віками нормами товариського життя. Сама відшукала його? Хіба не могли бути все свідоме життя разом і лише через непорозуміння опинились нарізно? Сама попросилися в його серце і сама заступалась перед світом за їхнє кохання. Неонілія Марія Івашкова любила повторювати в пам'яті Вичитано колись у новій жінці мініатюру якоїсь італійської письменниці яка тепер так дуже відповідала її душевному настроєві. Чому ви вважаєте, що я одинока дівчина, якій не вдалося піймати чоловіка? Це ж не так. Я не одинока, не вдова, не розлучена і не покинута. Я просто Чекаю свого вибраного. Задовго чекаю, кажете? Ой, які ж бо ви! Та хіба воно так легко відшукатися в цьому метушливому багатотисячному місці? Звичайно, я давно поникла б духом, якби не свідомість, що мій коханий так само чекає мене. Хіба вам нічого не говорить та обставина, що він і досі не жонатий? Він, як і я, не втрачає надії, що наші стежки кінець кінцем таки зійдуться. Та часто Марю ось зараз пролунає дзвінок, я відчиню двері і занімію з радості, а мій коханий, не дивуючись, не запитуючи ні про що, Звичним рухом поставить валізки на підлогу і скаже просто «Ось я і прийшов». І зразу буде ясно, що він з цієї хати нікуди більше не піде, бо сталося те, чого не могло не статись. І так, як бачите, ми обоє роками чекаємо на цю благословенну хвилину. Часто ввечері, готуючись до сну, Розраджую свого коханого. Не журися, єдиний, що й сьогодні не поталонило нам. Потішимо себе тим, що завтра цілий, ще незайманий день перед нами. А він у свою чергу розважає мене. Ти про мене не турбуйся, єдина. Я витривалий, аби тільки ти не втратила віри». Бо коли б навіть недобра доля не дала нам зустрітись, то хіба ми й без того все своє свідоме життя не належали одне одному? Хіба й без того не була ти мені дружиною, а я тобі чоловіком? І тому ви помиляєтесь, коли думаєте, що я жінка, яку не сподобав собі жодний мужчина. Я просто-напросто чекаю свого коханого» свого вибраного, коли хочете знати. Полюблялось іноді Нелі уявляти собі, що вона, наприклад, готує обід для Маркіяна, який ось-ось повернеться з роботи. Коли одного разу поверталася вранці з базару з думкою про обід для чоловіка, її перестрів незнайомий хлопець у спортивних коротких штанцях, Сам засмалений під шоколад. Неля злякалась. Ще жили в її мозку рештки попереднього великого страху. Хлопець насамперед відкрито усміхнувся. Не би хотів сказати, не бійся мене, приходжу з добрими намірами. Неля повірила хлопцеві. «Маю вам щось передати від вашого чоловіка». Не сказав від Івашкова, а від вашого чоловіка, що Неля і оцінила відповідно. Він витяг з-за пазухи спортивної сорочки, завинене щось у газеті. Це щоденник Маркіяна. Він передавав клаптиками. Як то в тюрмі, знаєте? Ми тут переписали і ось вам. Це не його почерк. Аби ви знали, Неля могла відповісти з законною гордістю. А я знаю почерк свого чоловіка. Хлопчисько зробив здивовану міну. Звідки? Оригінал ми зберігаємо як документ. Для слушного часу. Все. Я пішов». Доки Неля не познайомилася з щоденником Маркіяна, не розуміла, чому оригінал мусить переховуватись в чужих руках до слушного часу. З Щоденника Маркіяна Івашкова Є тут один ключник, що його прозивають оправця. Худий, з довгим, тоненько закінченим носом і хитрим підборіддям. Виявляється, що в людині може бути хитре підборіддя. Оправця пропадає за мертвими. Варто спостерігати, з якою любов'ю він змиває з трупів сліди крові, як зачісує їх, вирівнює уста, як старанно чистить нігті на руках і ногах, як жадно завжди чигає, коли... Скатований нарешті перестане дихати. Повинен би працювати у морзі. З мене в інших умовинах вийшов би письменник. Бог мусив бути п'яний в ту годину, коли розподіляв людські долі. Ми чомусь звикли відмірювати втрачений час одними роками, так, наче б місяці, тижні, дні, години – не мають жодної вартості в рахунку людського життя. Бухгалтерія, товариство, за таке недбальство віддають під суд. Хочеться лупцювати кулаками по голові від того, що ніхто не почує дискусій, які проводяться тут. Ти служиш німцям. Брешеш, я служу своєму народові. Так, аби допомогти тому народові, «Влізти у фашистське ярмо?» «Неправда твоя. Німеччині потрібна Україна в її дальших планах східної політики. А крім того, як база сировини і ринок збуту?» «Ага. Щоб ти знав, Німеччина хоче Україною шахувати Росію, Польщу, Румунію. І все. Чого все?» Англія зацікавлена в самостійній Україні, щоб спинити наступ Німеччини на Схід. І знову-таки ослабити Москву, яка загрожує англійським посілостям у Малій Азії та Індії. І тому я співпрацюю з німцями як з своїми майбутніми союзниками. «А ти кажеш, що ти проти поляків».